أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي الصدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي شروع قومة اللہ پنم جدير مهربانا و نهاية رحم کو الوالا ده تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيس ابن مريم البینات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل للذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد دار سولان چیز مونګه د انسانانو ته دنی غیر خار خو له د پاره مکرر شول مونګه د ویل یود بل سوک دا سی وو چې الله ور سره پخبل خبره وکړي او چا لای په بل حیثیت الوري مرتبه ورکړي او په اخر کې عيسى ادم مريم زله روخانه نه خي او په پاک روح سره دغه مدد وکړو کله غختلې ندا کېدی نشو چې د رسولانو لرستو کوم خلکو روخانه نه خي ولیدلې او وي په خپل کې جنگ کړي وي خود الله طریقدان نو چې هغه خلک په زور باندې د اختلاف کولو نه منکي په دی وجه او په خپل کې اختلاف وکړو بیا چا ایمان وروړو او چا چاډه کفر لار اختیار کړ او کله الله غختل نه دوی به چره جنگ نکولې خو الله چې سغوړی اغه کوي خبره ده چې الله تعالی د انسانانو د هدایت لپاره په هر دور کې پیغمبران راولې کړل دي او د هر دور د ضرورت مطابق اویله مختلف خصوصیات ور کړیو هم اکه خصوصیات د اوی د فضیلت بایسو خو هم د غصیص د اوی د د فتنې وجه شو دا څنګه یعنی اغه یوې سو پیغمبرانو له اهمیت ورکول او سی اډو منلله بازي منل او بازو نه انکار وکړو د دې وجهنه اغه یو بل سره اختلاف شول او دا اختلاف به دو زیات شو چې جګړه به د جوړه شو که الله تعالی غختلی نو دی په زبردسته د دین من کول شو الله تعالی انسان په دی دنیا کې د امتحان د پاره لګل دي د دې پاره هغه د اختلاف کول او هم ملو الله تعالی چې څوړي نقول ليشي اغد اخبالو ارادونا حسوكم نشي ما نقولي يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بي فيه ولا خلط ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اغا خلقو چيمان امروڈده سمال ازباب اچه مungة تاصل در کرده لا غينا خر چوكي مخك دراتلو دا اغا ورزنا چنبا پكي اغشت الخرسول کیجي نبا با كيء دوسي با كارزي ونبا با كيء سفارس شليقي وظالمان با أصل كيء أم آغا كساندي جدا كفر لار اختاري الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنت ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلی العظیم الله او همیشه ژوندۍ ذات چې ټول کائنات اداغه په اختیار کړي داغه نه بغیر بل خدای نشته نه پر کالی راضی او ناغه له خوب ورزي پزما که اسمانونو کې چې سدي ټول داغه دي څوک د اګکس چې هغه ته دغه اجازت نه بغیر سفارښو کی سچې دخلکو پوړان دي دي هغه هم ورته معلوم دي او سچې دخلکو نه پناه دي نه هم خبر دي او دغه د علم نه هغه س د مخلوق په عقل کې نشی راتلی سوا د دینه چېغه په خپل د سسیز علم اغویله ورکول غوړي دغه حکومت په زمکه او آسمانونو باندې خور دی او د دې دوه په ساتنه اغنس تدې کیږي بس هغه یو اجت سات او لوې شان والا دی آیات القرشی دا آیت د قران پاک عظیم ترین آیت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابی ابن قاب نه چې د ټولو کې عظیم آیت کم دی نو هغه جواب ورکړو چې آیتول کرسی نو رسول الله سلام او فرمایل چې ابو المنذره تا ته الم مبارک شه مطلب دا, چه دا خبرنا خبر چه ده دې چې څوک د دې خبرې نه خبر وي چې آیتول کرسی د ګران پاک یو عظيمه نو هغه له الم پشانت شان ته نعمت لري آیتول کرسی د رسل سدا دا لا ته لا یو تعرف چې هغه هستي سدا او زمونږ هغه سره څنګه تعلق پکار دي په دې آیت کې ټولو کې مخکې فرمایلي دي چد اغه نه علاوه بل اله نشته اغه आवाज ما بوته داغه نه علاوه بل د عبادت لایق سوق نشته اغه د همیشه ن ژوند دی او همیشه بجوندې وي اغه د همیشه نه قائم دی او تمام کائنات قائم کړې ده او ساتلې ده نه اغه و د کیګي او نه په پر کلی راضی د دیپ مقابله کې بل هیڅ شی داسې نشته عام مخلوقات کې چې مونږ وګورو نو انسان ټولو کې افضل مخلوق دی ولغت کرم نہ بنی ادم خود اغه د کار کولهم یوحد ده اغه نه پستا اغه ستړي شي او وښنه شي پاتې کړي خو الله تعالی نو د کیګي بلکې اغه غو ندګي که هم نزي او دا اغا هم ده صفته اغه د نور ټول مخلوقاته نو افزل کړي دا یو دلیل ده چې معبود مغه کې دی شي چې د چا د خوب کول ضرورت نوي ولې چې که بنده غله خپل لاجت یوسي او دوا یوسي او معبود دی یعنی ورکولواله کو دوی نو اغه معبود نشي کېده د دې لپاره الله تعالی یو وماغه د عبادت لایګی دی اغه نو د کیږي او نه غفله کیږي دا علاوه چې نور هر چا نه خلک سوال کوي نوغه په خپل کمزوري او د مدد محتاج دي او اغه یې طرف ته رجوع کول هم په حقیقت کې شرک دی بیای ویل دي چې په زما کا اسمان کې چې هر نو دا غدي خپل ځان ته مونږ وګورو نو مونږ د محدود څه خاصی زنه مالکانیو کزاتي څه د باندې وګورو او که حکومت څه حکومت ته چې وګورو نو دا غي یو خاص دایرکار دی حتی چې د لوی لوی سوپر پاور زوم څه حدونه دي الله تعالی د ځمکه د یو خاص خاصې سینا بلکې د پوره ځمکه او صرف ځمکه نه د پوره آسمان او چې څه څه په دې کائنات کې دي دا غي هر سمالک مالک دی اغه مخلوق چې موږ ته خبر یو او اغه هم چې موږ ته خبر نه یو اغه دا دا یو داسې عظیمه هستی ده یو داسې لوی رب دی چې څوک د اغه ته دغه د اجازه نه بغیر سفارښت وکړي د قیامت پر ورځ به سفارش کیږي خو د اغه په اجازت. که اجازه اجازت وي نو څوک به هم د چا سفارش نشي کولای د غنل د ګمان کول چې مونږ په دنیا کې هر څه کار کوو نو د ورځ په قیامت به د خلکمن اونېسو د اغه په سفارش به مونږ جنت ته شو نو دا ممکنه نه ده د الله تعالی د اجازت نه بغیر به هم د چا سفارش نشي کولای او الله تعالی به د پاره سفارش منی د هغه بنده د پاره به اجازهت کئ چې سوق د دې لیک وي سچې دخلکو پوړان دي اغه هم ورته معلوم دي او سچې دخلکو نه پناه دي دا غي نه هم خبر دي مونږ انسانانو نه زه ډې خبره هېری وي او مستقبله کې چې څه کیږي دا خو علم بالکل نه لرو الله تعالی ته زمونږ د دې ژوند او د آخرت نه پسته زمونږ د ټکاني هر څه معلوم دي دا علم دا غنی علاوه بل چا سره نشته او اودغه د علم نه هیڅ د مخلوق په عقل کې نشي راتلي سوا د دینه چې هغه په خپل د سسيز علم اوهيله ورکو یعنی یعنې انسان علم ډیر محدود دي او انسانانو سره چې په علم کې سدي هغه هم د الله تعالی ورکړ شوی لمده د انسان اخپل هیڅ علم او هیڅ کمال نشته د الله تعالی حکومت په زمکه او پاسمان اسمان باندې خور دي هغه صرف د دې سیزو مالیک نه دي بلکې د دې اقتدار ساتونکو او حفاظت کول واله دي او د دې سيزونو حکومت او حفاظت اغه نستړی کوي و هو الالی الظیم بس صرف الله تعالی یوزبر غهستی دا ټول لوی هم داغه د دا پاره دا او زموږ لای کار سره چې د اغه لوی د په حقیقي مانو کې ټچو دزړه او د عمل سره د ایمان ته کازه سده دا, دا چې موږ دزړه او د مزغو سره اغه ټچو او د اطاعت ته کازه سده دا چې موږ په هر عمل کې داغه پر راځه چلو چې ترسو پورې زمونږه په ځډ کې د الله سبحانه و تعالی لویځه او ننسی نو تر هغه یې پورې بزمونږه د ځډنه د غیر الله یې رنځي د شرک جړډب نه کټکیږي مونږ ټول لپکار ده چې د الله تعالی لوی او او صرف د علم حد پورې نه بلکې د ځډنه اغل ویو کړو چې بیا مونږ د هغه په هر حکم پاسانې سره عمل کولې شو دلتدایتل کرسی زيات تفصيل نشي د خو کڅټه موجود ده کمکه چې یو طرف ته دایاتل کرسی او بل طرف د اغېت علاوه ترپیټډلی ریکارډ کړيله ډېر خلک د جناتو نېریګي یا توهمات کوي یا ما شومان نېریګي نو اغې کډ بکور کې داسې کیسټس الګي نو البته جنات نې ساريږي ان لا اکراه فی دین د دین په ماموله کې سزور زبردستی نشتا دین خود ایمان روړو نشورو کیږي او ایمان دځړه د عمل نوم دی چې تر سود د بندځړ نه نو ایمان څنګه صرف زبانی اقرار او اظهار نه ایمان نشي مکمل دي او دزړه په مامله کې پچازور زبردستی نشي کېدي عام طور باندې خلک د دې آیت غلط مطلب راوباسي چې یو بنده مسلمان شي په خله د ایمان اقرار وکي او, او دزړه نه وای چې مگه الله تعالی ایمان وړي دي خو بیا د الله تعالی هیڅ هم باندې عمل نکوي او وای چې زبردستی نشته جبر نشته چې زړه مني نو هغه کار وکاو او چې نمنی نم نو منو دې آیت دا مطلب نه دي د دې ایا دا مطلب دی چې په زبردسته پسوک مسلمان نه وینا موږ په دې چنې مجبور کړه چې د اسلام په دایره کې شو خو چې یو ځل چې ایمان وروړو او اظهار وکړو نو بیا دا ضروری شو چې د هغه نس ته کازی کیږي نو هغه به پورا کوي د کوم سیز د اتات چې حکم دی ابمنی او چې سسیز نیمه کړی وی نو به نه کوي اوس به خپل مرزي نه کوي بلکې د الله رب العزت پر رضا به څنګه چې د ربی إبراهيم علیه السلام تعالی ته فرمایل اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت للرب العالمين چې اسلام قبول کا او خپل ذات ما حواله کا نو او فرمایل چې ما خپل ذات رب العالمين ته حواله کړو زه په ذات زما ما په شوق زما ما په زما چې په ظاهر و باطن او باطن په هر سز بد الله تعالی حکم چلیږي قد تبين الرشد من الغي صحیح خبره د غلطو خیالاتو نه جدا چون کرېشه وی پرتی دی اوس چې او دا تا هوت نه انکار وکړو او په الله ایمان جوړو نو هغه یو امداسي مضبوطه ذریعہ راټینګ کړه چې هیڅ چره ماتیدونکې نه ده او الله چې دې سہاره راټینګ کړدا هرڅه اورېدواله او په هرڅه پوي دی یی نه چې سوق بند په الله تعالی ایمان وروړي داغه په زړه توکل کوي نو هغه په یو محفوظ حصار یو محفوظ اکلا کیشي کم خلک چې ایمان وروړي داوی مرستیل او مددگار الله دی او اغا غوی د تیرونه رڼا ته روباسي او کم خلک چې د کفر په لار روان شوی دی د اووی مرګري او مددګاران ته هوتان دی او اغا غوی د رڼا نه تیروت راکږي دې هور تتلون کې خلک دي چې التبه همیشه و سی تاغوت اس شي دی د تاغوت لوفته تور یانینه وته دی یان یو سرکشا نه منون کې قوت هر سرکش طاقت کم چې انسان د الله تعالی د عطات نه منیکي د الله تعالی د عطات د ضروری دا چې انسان داسې دا ټولو نه مونږونکو او سرکښه تاکتونو نه انکار وکړي کم چې د رب د عطا پلار کې یو بند یو راوټوي الندر الی الضی حاج ابراهیم فی رب ان آتاه الله الملک اوس دلته یو واقع بیان کیږي چې کم مونږ تخي چې کم یو دلیل دی چې الله تعالی د ایمان والو خلکو څنګه مرګري وي څنګه الله تعالی خلک د تیرونه رڼا تروباسي او چې کم خلی کوفر کوي او د انکار په لارو کې زوراوري کوي نو څنګه هغه په تیرو کې غډوټشي کله هغه په مخ کې سونه هم د لایل پیش کړي شي وی فرمایل آیت د هغه سړي په حال باندې غور نه وکړي چې د ابراهیم سره جګړه کړي وو جګړه په دې خبره وچی د ابراهیم رب سوک ده او په دې وجو چې هغه سړي ته الله حکومت ور کړو یعنی هغه یو لوی وو او تکبر کې مبتلا وو کم بکوم وښکې ورته ابراهيم او ویل چې رب په اغده چې دا هغه په اختیار کې ژوند او مرګ دي نو هغه جواب ورکړو چې ژوند او مرګ زما په اختیار کې دي ځان چې خدای غړلو ویل کېږي چې د دې لپاره هغه دا سکار وکړو چې د جیل خاني دو دوه سړي روغښتل یو یې مرګړو او یو یې ژوندې پریخړو او ویل چې وګوري زېم کنه جنور کولواله او مرګ کولواله ابراهيم ورته وویل چې اللون نور قد مشرک نه راخېږي دی د مغرب دی طرف نه راخېجوه فبهت الذي کفر د دې خبرې په اورېدو سره هغه حق منکره سړي حیران پاتې شو یعنی لا جواب پاتې شو د دلیل په مقابله کې هیڅ رونه نشو ویل چې پته رو کې و نزهه هدايت ورتملاو نشو دوباره په خپل ځیت شو او په کفر په خپلار پاتې شو د دې پر الله تعالی والله لا يهدي القوم الظالمين خو الله ظالمانه څه مې غلار نه خي سوق چې په خپل په ځان ظلم کوي حقیقت مخ ته او ګوري او دروغه یا ګړي مثال په تور اغه سړي ته وګوره چې په یو کلی باندې تیر شو مفسرین وې چې دین مراد حضرت عزیر دي چې په خپل تونو باندې پر مخه پروت و اغه دا د دې کلی خلک چې کم هلاك شوي دي د وی الله دوباره ژوند څنګه ور نو پدې خبره الله د غرو کبس کړه او هغه د سل کالو پوره مړ پروتوو وو بیا الله هغه دوباره را جندې کړه او ته پوسه ته وکړه چې واه سمر مو د مړ پروت و هغه ویل چې وا ورز یا د ورز سه یعنی یو سو ګنټه به پروتم دین په تلګي چې د مرګ نه پسته انسان د وخت احساس ختم شي الله ور تو فرمایل چې پتا باندې د حالت کې سل حالت تیر شوه دي اوس د د خپل خوراک او وګوره چې په کې لږ هم نه دی او دا چې مونږ سه اوکړه د پااره د دی چې تا خلکو د پاره کو بل لکشان لکشانغ خپل خرته د همه ګوره چې دا ډوکو سره رو شوي دی او دا کار مونږه دې دپاره اکړو یعنی داسې وللی وکړل چې خوراککو ب چېوي هغه باسی نه او بل طرفته خر چې دی هغه مړو ختم شوي دی چې تا د خلکو د پاره یوه نه جوړول غواړو بیا ګوره چدل د کو د پنځره مونږه څنګه رحتو اوغهخه پوسټه کې ورته څنګه وروغندو دغه شان چې حقیقت ورته بالکل خکاره شو نو ویل چې زه پېګم چله په هر څه ځوانه قدرت لري د انسانانو په ژوند کې داسې واقعیا کل راشي چې اغه په شک کې شي چې څنګه بمونږ د مرګ نه پس ژوند کیګو قیامت به څنګه وی حساب کتاب به څنګه وی عملنامه به څنګه تللی شي در ټول حقایق چې د غیب سره تعلق دی بازیوخت انسان په ځړکه د دې متعلق شک راشي چې د کم بنده په ځړکه د هدایت تلبوی نو الله تعالی ورته سدا څه نشانیو خوي چې هغه ته د خپل سوالونو جواب ملوشي دا سه بنده چې د نشانیانو نه الله تعالی ایمان روړي او ټول حقیقتونو ومني نو هغه ته هدایت ملوشي او چې څوک د لایل وکوري او بیا هم ایمان روړي نو داغه پزړ موهر له شي او هغه واقع هم یادلره کله چې ابراهیم ویلی وو اے زمرہ ما ته وخایا د مری څنګه ژوند دی که الله ورته فرمایل ولې ته ایمان نه لری اغه ارزو چې ایمان لرم خود ژړې اطمینان مې پکار دی نو دین سم معلومیږي چې ایمان هم زیاتیږي راځيږي او مختلف سيزونه ایمان نور هم مضبوطي هي ایمان شته خود ژړې اطمینان چې کم ایمان کې نور هم پختګي اراولي اغه درکار دی الله فرمایل چې خد تسهلور مرغای رونیسا او غد ځان سره بل دکا بیا دهوی یو یو هيسا په یو یو غر باندې کېګدا بیا ورته आवाज وک نو په منډب استا خاله راشي خپوېشه چا له غالب اختیار والا او حکمت والا ده څنګه چې دا مرغان استا په وینه تاله راغل نو مخلوق قوتول ده الله ده چې کم اورز الله هی روغوړي نو هغه به په منډ منډ راځي په یو आवाज به هغه په یو आवाज به جمع شي الله تعالى تديكي هس مشكلة نشتا تي وصوم ارغان زان سرادتكي نو اغيستا پا وعنا تعالى رامندكي نو دا مخلوق خطول دا اللا دي نو دا اغا پا وعنا بولم پا وندن رازي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبت ان انبتت سوا سنابل في كل سنبلت مئت حب والله يدعف لمن يشاء والله واسع عليم كم خلق جخب المال دا اللا پا لارك لگي د هغه د خرج مثال دا سده لکه چې ودا نه وکړل شي او د هې نه ووږي زرغون شي او په هر ووږي کې سل dane وي د غشان الله چې د چا عمل زیاتول وړي هغه ځاتې الله فراخ دسته هم دی او په هر س پوي هم دی دلته د یو مثال په ذریعه انسان پوي کړی دی چې کله د الله پلار کې مال خرج کئ نو هغه څنګه ډیر شي یو حدیث کې راځي چکله انسان د الله تعالی بلار کې خرج کوي نو هغه ور لزیاتی څنګه چې خپل سروي پاله حتی چې یو لکمه انسان د الله تعالی بلار کې ور کوي نو هغه دون ډیر شي لکه د اوه د غر دې زیاتې یو مثال سره تشبيه ور کړی دا څنګه چې بندي او دانه پزمکه کې واچي نو بظاهر هغه زایشی په تیری کې چرترو کشي کم سیس چې په خاورو کې شي نوغه مونږ ته خته معلومیږي خو هغه ختمیږي نه بلکې بیا دوپاره به روزي او څنګه چې د یوې د انې نه وو وګي او هر یوې کې سل دانی نو یو در اصل وو سوه شي نو اخلکو چې کله تاسو خپل مال د الله په لار کې ورکوئ نو یکینو کوي چې هغه یو روپی یا یو درهم نه وو سوه چندن فپای د الله دنیا کې یو زه یو بانک داسې نشته چې چرتبه سو پیسې ولګي نوغه به و چند ملاویږي اسې خدای الله تعالی فضل او کرم دې چې د یوې نی کې لس چند اجر ورکي منجا ابوالحسن فل له عشر امثالها چې چا یوې کې وروړه دغه د پر لس نه کې دي خصن کورونه داسې دي چې د هغه اجر لس نه بلکې و څو پوره ورسي او بازو احادیس نه د و څو نه هم زیات اجر پته لګي دمشقت یو حدیث ته رسول الله سلام فرمای چې چا د الله په لار کې پیسې خرج او خاص کر چې څوک سبیل الله جهاد کوي نو د یو درهم په بدله کې وو سوه درهم ثواب دی او چې څوک په خپل جهاد له لاړو او ورسره مال هم خرج کو نو هغه له په بدله کې وو لکه ثواب ترلاسه کوي یعنی چې څوک مال سره خپل ځان هم د الله تعالی په لار کې اولګي نو اجر سوچند دی وس دلته لفظ فی سبیل الله استعمال شوی دی دا ډیر جامع لفظ دی فی سبیل الله مطلب دی د الله په لار کې د الله د لار نه مراد صرف جنگ او کتال نه دی بلکې د الله د لار نه مراد هر هغه کار چې کوم د الله د دین د ترقيه د که هغه د تعلیم کار دی او که د تبلیغ که د انسانانو د خیر لار ده او که د فی سبیل الله جنگ د کتال لار ده یعنی دا هغه مختلف درجې دي او سوال دا پیدا د کیږي چې د دې دون ډیر ثواب ولدي عام نیک خلص چنده یا چنده یا سل چنده سواب لري نو د اوو سو چنده ولې کیږي دا چې مونږ له د الله د دین په کې مال خرج کو نو د سر د الله دین تخوري کی تر کې کی چې خلکو ته دین ورسي نو د اوه جن خوشاله او مطمئنه شي الله بذکر الله تطمئن القلوب جن لا الله د ذکر سره مطمئن شي خلق د گمراهي د غډوډي دوه او د دو پریشاني نا پامان پا کشي ژوند پر مفيد کارونو کې تېرې مثال په توګه تاسو یو کتاب لیکئ یا چپوالکای یا په چپوالو کې او الګوي نو نتیجه څه شو چې و وسو خلک بي وي اوس چې تاسو کميو درهم خرج کړو نو د أغي خې ګړه و وسو خلکو پورې ورسېده او شاید د دین هم زیاته مثلا یو کې بند باندي روټه هم د جنت تدته لوبیس کیږي دا خو خپل ثواب ده دا خپل ضرورت ده خود دې په مقابل کې چې تاسو د دین د تعلیم په کې مال خرج کئ نو نتیجه یې شوه صرف تاسو یوګی له خوراک نه ورکوې بلکې سل نه وسوه او زرګونو خلکو نور ته هم بتولګي چې د اوګی کس خیال ساتل دي نو اوس نتیجه یې شوه یو خداوه چې تاسو خپل خوراک ورکړی او بس کار ختم او بل ترڅ ته دا چې تاسو نور خلکو ته هم ترغیب وکړو قران پاک کې ویلي دي چې اره الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحد تو عامل المسكين چې دوی مسکین له د خوراک ورکول ترغیب نه ور کوي نو د الله کلام او د رسول صلی الله عليه وسلم احاديث سره ترغیب ورکول همدغه سمته ترہیب دي نو کوم خلک چې په خپل نیکی کوي او بل د نیکی نصیحت نه کوي نو هغه خو نیمګړنې کېده چې موږ دین ورې چې موږ د صرف خپل نیکی نه کو بلکې خپل وړاند د راستو ده هم نظر ساتو او خلک د ځان سره په نیکی کې شاملو چې په نیکی کې د خپل صرف منډې نه وو بلکې نور خلک د هم ځان سره کو د دې فاز او اثر بیا په ټول معاشره کې خوريږي د هر قسمه خوشالی رحمت او برکت خوريږي خلک د حرامو نه بچ کیږي حلال کارونه او روزګار کوي د دیو جن چې سوق فی سبیل الله یعنی د الله د دین په لار کې مال خرچ کئ نو یو پکې وسو چې د زیاتی کې او صرف وسو نه والله ید واعف لمه یش الله زیاتی چې چاله غوړي الله تعالی ته علم دی چې د یو بندې د یو لپاره خرچ کول او اجر کم زیته ورسېدو سو نه خلقو ته فایده و, و چې تکړه تاسو بده هم کتلوی چې یو کتاب خلق په یو زمانه کې صرف نه بلکه په ډیرو وختونو او نسلونو کې غوي لیکيږي یا یو کیسټ چې تیار کړې شي نو هغه صرف یو کس نه وري بلکې زړګونو خلکو ته ورسي یو د ریډیو پروګرام یا د ټي وی پروګرام چې چلی نو هغه کې چې څه د خیر خبره وي نو په دنیا پورې ورسي پته نشته چې څوک څوک په کم کم ځای کې اوري د چاپ ځړکې اددین د کمینيکې جذبه راوچتيږي څوک په اوخ کې بي کاغذ خیر خبروي نو والله یو دعای فل میشه الله ذاتي چې چا لغوړي بیا دغه سي سی بل سيز چې د مال خرج کوله والا که چې سونه اخلاص وي چې سونه د اغه نیت د الله تعالی لپاره خالص وي اغه عمره بعد اغه اجر جاتوي والله واسع علیم الله فراغ دسته هم دي او په هر څه هم دي داغ دا په خزاني کې کمین نه راضي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله کم خلک چ خپل مال ده الله پلار لار کې خرج کئ او بیا د خرج نرسو احسان انځباتی او ضرر نو ور رسي دا هوی بدله د خپل رب سره ده خرج دا سکئ چې خلاسه ور کئ نو ګسلاستې پته نه لګي دا سې ور کئ چې بیا هیر کې څنګه چ وای کنا چې نیکی وکئ او کوي تېوا چوي ائچه ته دې پته اونې لګي اغه اجر د الله سره ده ادا اډو پته نشتا جاتا چې هغه اجر سونه ډیر دی نو خو چې کله الله تعالی سره د انسان ملاقات وشي نو هغه ته په تولګي چې الله تعالی د هغه یو وړې نیکه سونه ډیر قدر کړه دی او هغه یې سونه ډیره کړې ده ادا هوی د پر د او اده هم هیڅ موکه نشتا یو نیک خوغه خبره کول او په بے مناسبه خبره باندې سترګې پټول د هغه خیرات نه بهتره دی چې په هغه پسې سه تکلیف او ضرر وي او که بنده ورکه او ور سره چای له افغان ورکي نه داغ ورکول زیاد خدي بس څخخواګه خبره دي وکې ځکه چا لا تعالات دا غواړی چې خلک دی داسې کار کوي چې نور خلک خوشاله شي او داسې کار د نه کوي چې دغه مخلوک پ خپ شي یا تکلیف ک شي خو افسوس دا دی چې مونږ نه دا خبره هیررهوي مونږ مونس کوو سط کوو هجو عمرره ادا کوو خو دې بل بنده اجره ساتل نه راضي کوموګه کدانې کې پیدایشی نو زموګه نور نه کې به هم محفوظ شي غنیچه بنده مال خرج کئ خو بل کس خفق کئ نو د نېکه اجر ضایع شي یو نهکه خوګه خبره کول او په مناسب مناسبه خبره باندسترګې پټول د اغه خیرات نه به تر دي چې په اغه پیسې او zarar وی الله به حاجت ده او صبر د اغه صفت دی یا ايها الذين امنوا لا تقتلوا صدقاتكم بالمن والاذا اي اغه کسانو چې ایمان امروړ دي خپل صدقي په احسان زباتلو او په تکلیف ورکولو سره د اغه سړي مبر شان مبربادوي چې هغه خپل مال صرف خلکو ته د خودن لپاره خرج کړي او نه په الله ایمان لري او نه په اخرت د اغه د خرج مثال داسې دي لکه یو خوین خوين ګټو د پاسه پی د خورې یو مخ پروت وو کله چې تیس باران او شو. نټول خوره یته یوړه او صفه ګټ پاتې شو یعنې چې کم خلک د نمائش لپاره نیکی کوي نه د احی د نیکی اصلیت ده سشي لکه چې یو خوین کاړي وي غټه غټوي او په هغه وختي طور خوره پرته وي د خوره سوي وختي او ظاهر نیکی چې اوس بیران راشي د کاڼې نه خوره او وینځي او کاڼې په وینځلو په خپل جوړ اصلیت کې راشي او ښکار شي بېلکل دا غوسی څنګه چې سوخلک ظاهري نه کی کوي د نمایش ستکا ادا نو د هغه عمل سره د هغه حقیقت نه بدليږي نه عاقبت بد بدليږي او نه اجر کې फायदा وي هغه ان په خپل بدليږي نه زړه نرميږي او نه د هغه د ذات نه چاته ملا خیر ملاويږي څنګه چې د کاني نه سو لا يقدرون علی شی مما کسبوا دا خلک چې پ خپل خیال د خیرات په ذریعہ کمونې کیږي دا غینه باور له هیڅ لاسور لاس ورنشي او کافرانو ته نه هلار خول د الله طریقه نه ده د بر خلاف کم خلک شخپل مال صرف ا د الله درزاها سلو له لپاره په پا کلک او په ډاده خرچ خرج یعنی هغه زړه نه ورکوټه کړي چې وی اول او دومره مې ویلې ورکل یعنی خو په اطمینان او د تسلې سره یې خرج کړي ورکړ نه رستو پښیمان نه هوی د خرج مثال دا سې لکه چې په اوچت ځای باندې یو باغ وي باران په اوشي نو دوه چند میوه وکي تاسو سبه کتلې وي چې اوچت ځو نه لکه د هغړو نو علاقو کې چې اکم سرسبز وي په هغه یو کې زبردست میوه کیږي البته بارانونه هم اکثره شي او کته تیز باران په اوڼ شي نو نږدې پشم اورل هم کافی وي تاسو چې سکه وي په هغه د الله نظر دی یعنی د اخلاص ورکړه ډیره په ځای زیاتیږي لکه نګه چی په اوچتو علکوو کې پیداوار خوېږي یوت دو احه دوکم آیا, آیا په تاسو کېڅوک خوښي څخ خوښي چې د غه یو تککش باغ وي د نهروو په اوعبوخ مور د کجررو د انګرو او د هر کسم میونه ډک او په داسې وخت کې د هوا په یوه تیزه بربوکې اوسي چې دی په خپله بډاوي او واړ واړه ماشومان بچې لا د کار نهوي دغه شان الله تاسوته خپل خبرې بیانی د دې د پاره چې تاسو غوړ فکر وکئ دا مثال دی کم بنده ور کړی دی دا د اواک مثال دی چې کم نیکی د دکاوی د پاره کوي خو اصل کې هغه نیکی نوي د قیامت په ورځ به بنده بندې چې د الله په دربار کې خپل اجر وګوري نو هیڅ بنوي هغه زیاته دي چې انسان تبد خپل اعمالو د اجر ضرورت وي خود خو به د دنیا کې د شهرت لپاره نیکی کړي وی اږه غي اجر باور ته هم د دنیا کې ملو شوې وي نو په اغه جهان کې د اغه د پاره هیڅ نشته د بوداوالي مثال لري چې څنګه په بوداوالي کې انسان دوباره هیڅ نشي کولې دغه سه د اخرت په ورځ به انسان هیڅ نشي کولې اغه خو به د جزاء وخت وي د عمل وخت به تیر وي يا ايها الذين امنوا ايها خلکو چې ایمانم وروړه دي انفقوا من طيبات ما کسبتم کمه مال چې تاسو ګټلې دي او چې موږ تاسو د پاره د زما کې نه ارا وسته لیدی دا هغه نه هغه خمال د خدای پلار لار کې خرج کړي الله لور کې لګي نو ګټي شي به ور کې چې یو انسان بل انسان له سره یا د نیکه پلار لار کې څه لګي نو دا دغه په هغه انسان سه احسان نه دي بلکې دله خو د هغه شکرګزارۍ دل په کار دي چې هغه ورله د نیکي یو موقع ورکړ مثالاً تاسو د صدق کول وړي او تاسو ته بندنه ملاوي کی نو چا له به ور نو ولې دا هم د یو پریشانیا خبره نه ده چې تاسو ته د نیکه موکاډونه ملاويږي او چې بیا در درته ملو شي نو تاسو یو ګټه شی ور کوي او ناشکرۍ کوي او بل دا چې تاسو اغله نه الله لور کوي ځکه چې تاسو به د بندنه اجر نه ali بلکې د الله نه باجر ملاويږي نو الله لور کول له به ګټه شي دا سنجه د خدای په لار کې د ورکولو لپاره د خراب نه خرابسیز شې د قتل کوشش شو راکې زکه کچری هم د تاسو له در درکې نو تاسو به هیڅ چری قبول نکې یاني کوم څه شتا سوزان نه خوخه وې اغه نور له ور کوې ما څه و دینا چې په پټو قبول کئ سپو شي چې الله به اړتیا چده او د خو سیفتون مالک شیطان تاسو د نستینې رای او د شرمنا کو کولو لم سن در تکي وي امركم بالفحشه خو الله تاسو ته تا د خپل طرفنه د بخنه او د فضل امید درګي الله ډير فراغ دسته او پوي دي چا ته اوغوري اغله حکمت ورګي او چا ته حکمت ملو شو اغه ته په حقیقت کې لوی دولت ملو شو د خبرو نصرف صرف اغه خلک سبق اخلي سوچ چې عقل مند وي دانشمند وي اولو الالباب وي حقیقت ته دي چې کل انسان د الله کې سورګي نزړې ورکټ شي او داسې ول کېږي دا د شیطان د وسو د وجهه کېږي غ ه دم چاک شي چې الله دا سړی خو کی کې ته لاسهچی زب دی ته نفرېږم هغه په بنده د خلاص د ګس لاس د مخه او د رونه راځي چې په هره طریک را غیر کې چې سه طریک سره د کار او نهړی شي کله ور لپړ کې یوهوس وساچشي کله بله یاره چې دا بنده دی د نیک دا کار وونه کې اوس شي چې انسان د نیکه په لار کې خرج نه کوي نو مال ورسره جمع کیږي نو چرته چرته خو به انسان مال خرچ کوي کنه بس بیا شیطان راشي هغه ته غلط لار خوي په حرام کارونو باندې د خرج کولو شوق ور کی پیدا کوي واما انفقتم من نفقتنا او نذرتم من نذر فان الله يعلمو تاسو چې هر څه خرج کړی وي او هر منختم منختم چې منلوي الله داغه نه خبر دی یعنی بندیانو تهکه پته وي او که نه ته ضرور پتوی چې زما بنده چرتهڅ وکړه او د ظالمانو هی سوکمتدګ نشته ان تووب دوس دقااتې فنییم مای ان تخفوه توحل فقره افه خیرو لکوم وو کفران کوم منسیی آاتیکم والله بما تعملون عملونه خبریر که خپلسط کې پخکاره ورکوي یعنی که پخکارم ورکې بعضې وقت دریاکاران یت سر نه خوسر اف د دې لپاره چې بلته ته هم شو خوشي نو دا هم خدا خو کپټ په پردکه حاجت مند لورکه نو دا ستا په حق کې زیات به تردا علماي کرام دا وی چې زکات په خخاره چې بل سو کې نو هغه ته یې یاد هني وشي چې کله د الله د دین په لار کې ورکړې شي نو مه خیل شي زکه چې هغه به راه راست په انسان احسان نه خوکه چا محتاج لورکول وی او سن چې اته چاو په عزت نفس باندې حرف راځي نوبیا پټ ورکول زیاد بهتر دي دی. ستا سډیرې بده په دې طریقے ختميږي صدقه بده ختمي یو بل حدیث کې راځي چې صدقه د الله تعالی غضب یخ کی خاص طور باندې هغه یو چې کم پټوي او خې لاسه ور کوي او ګس لاس ته پتنلږي او تاسو چې څه کوي الله داغینا په هر حال کې خبر ده والله بما تعملون خبير ان بي صلى الله عليه وسلم خلکو ته د هدایت کول ذمہ غاری پتان نه ده هدایت خو چې الله چا ته غوړي اغلې ور او د خیر په لار کې چې سمال اتاسو خرج کوي اگر تاسو د پاره بهتر ده یاني چې ست ورکه او مصافه ده پکې اخر تاسو خو یې هم د دې د پاره خرج کوي چې د الله رضا درته حاصل شي نوسمال چتاسو د الله بلار کی خرج کوي دا هی پورو پورو بدل به تاسو له درکړي شي د پي پي حساب بكيږي او تاسو حق به حصکه نه وحل کیږي یا نداء سم نه کیږي چتاسو به ور او تاسو ته به واپس نه دنیا کې خکل کل داس کیږي چتاسو چاله سره ور کوي او هغه په بدل کې هیڅ تاسو له درن کی انسان چې د دنیا د پار ور نو دا غي انجام همدا سه پکار دي خو چکم بنده د الله خاطره ورکي نو د زري زري حساب لیکلي کیږي لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خاص طور د امداد لیک هغه غریبان خلک دي چې د الله په لار کې داسین ختی دي چې د خپل روزای غټلو د پاره پزمکه کې منډه تړ نه شي وحلې یعنی فِي سَبِيلِ اللَّهِ د دین خدمت کولو والا چې دین په خدمت کې دومره مشغول شي چې دنیا د پره وخت نشی راوستله صحابه کرامو رزل تعالانو کې خو اسه داسې بو چې اخیخ پالتول ځان د دین د پره وخت کړي وو څنګه چې اساوي سوفه اخیخ بل کورونه مال تجارت او هر څه پرې خودل او مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اوسېدل اخی په د رسول الله صلی الله د فوج په تور هم کار کولو د دین علم به هماسه لولو حضرت ابو هريره د دوست کبیلینه راغلی وو او د علم او مسلولو کې دونه زیات مصروف شو چې باز وقت با د هينه خوراک کول هم هیر شو وی چې کله خو به اغه د لوګینه به هوشه یا یغه به ورته ملا وې دونه او یادا چې اغه په علم کې دونه مون همیکو چې هر به ته هیر وو کاوی هم ټول هرڅه پریخوي او کې تی وړي کې ختښه وي ی د دنیا کارونو کې ختښه وي نبيي بې د حضور صلی الله علیه وسلم د علم او مرغله ریسنګ جمع کول د ټولن زیات د هیو روايتونو تعداد دا دي د کسي هر زمانه کې داس خلک موجود وي تاسو وکړلی وی چې پسکار کې ترکه می پوري استاسو پوره توجه نه وی یا 100% پکې تاسو انوالو نه یې نو دا هغه کار په حکمتونو تاسو نشه پوي ده بیا علم او حکمت ستې پاتشي ستې ستې خبره پاتشي یو وی د سمندر د پاسه ګرځېدل او یو وی جوور تلل نو مرغلر پاسنا ملاویگی گوھر پسطنا ملاویگی داغید پارا دننا پور تللوی او زیاد وقت ورلا پاکاروی نو بالکل دکا سے چه کم خلق تجارت کی د دنیا پا کارونو کے اختوی نو چه تجارت کے او لگی نو پا دن کتے کوتاہیانی کی گی چه دن کے او لگی نو تجارت کتے کوتاہی کی گی اکا اس دادوان فریقان یو زیاد دن کار کی یو پاک مال خرچ کی او بل پهکې خپل وقت او د اعلم لګولو موقعپئ نومده که صورت کې ددين دین ک معو کې ت کې کېږي دی د پاره فرمایلی دي خاص طور د امداد لایک آغ غریبان خلق دي چې د الله په لار کې داسین خط دي چې د خپل روزای ګټلو د پاه په زمګ کې منډ تیړه نه شي وهلی د غوی د س نه غختلو په بجهه نه خبره سړی په هغوی دا غمان کوې چې هغوی ګنی خوشحاله دي اوله چې هغوی چا نه تاسو دا اهوئي دا مخونونا دا اهوئي اسلحالت معلومولي شئي. خو اهوئي داس خلق ندي. چه دا اختلو دا پاربا بخلقو پورين خلي. دا اهوئي سرا پا امداد کو لكي. چس تاسو خرج کی. اغباد اللانا اپتنا بات کیجي. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرن وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اكم خلق جخب المال د شپې او د ورځې او په پټه او په خرچ خرج کړي د غیبت له د اوې د خپل رپ سره ده او د اوې لپاره د یری او د غم سخت تر نيشته الذين ياكلون الربا اوس دلتنا دربا یا د سود خبره شروع کیږي خبره دا ده چې صدقه کولو وله هم مال ور او سود اغشتو وله هم مال ور کوي د صدقه ورکول وله د بل په ضرورت کې په کار راضي او د سود اغشتو وله دا بل د مجبورانه فائده اخلی د اسلام مزاج سه دي ورکولواله ممه رزق نه هم يلفكون او هوي د اخر رزق نه خرچ کوي کم چې موږ او هوي له ورکو دي اخپل ځان باندي کوروالو باندي غریبانو او مسكينانو باندي او نور د دین تقازو باندي دا د متقين اولنه صفته چې کم پشورو کې هم راغلي دي څنګه چې پسورای بکر کې دي چې کم خلک هدايت باندي دي دا وی شفت خرچ کوله ولاله استاد هو ګوري چې د کم دین مزاج د ورکوله ولالو وی چې کم د خلک تیاری چې سوق ورکوله ولالو وی چې سوق قرباني کوله ولالو وی چې سوق پخپل ځان نور له ترجی ور کوي چې بل اغه خوخی چې کم ځان له خوخی نو په داسې دین کې د سود غنجائش چیرته هم پاتې کید نه شي چې کم دین خود غرزی نه خوي چې کم دین مونږ ته ځان د پارنا بلکه د بل د پاره د تیرو له تلکین کوي نو داسې دین کې د بل د مجبورانه फायदा غشتل که اغه مادیوي او کماشي نو دغه اجازه اجازت کې دی شي صدکه هم خلک نور لور کوي او د سود والا کرس کې هم مال ور کوي هم مو تا جو ضرورت من لور کړی کیږي او قرض هم خو څوک خلک د قرض ور کول سره د مال په ذریعہ مال غټي نو د اغه په بدله کې الله تعالی فرمایي خو کم خلک چې سود خوري د هغوی حال د او سړی پشان وي چې شیطان په لاس اوړلو سره لیونې کړ وي ول چې دا لیون تووب دی که چې یو بنده بیمار دی م ته جوښ دی د دووي او علاج دپارې پیسې په کاردي تاسو ورله ور ورکئ او صرف خپل پیسې ته نلی بلکې زیاتی پیسې ته د سوت په شکلې اخلی دا لیون تووب دی چې تاسو د چا د مجبوره او د تکلیف او د پریشان نهفاده داخللی او هوی باندې د داسې دا حال رالو وجه د د چې اوی وای چې تجارت خو هم د شت پشانته یو یعنی اوی ځان له سلی تل ور چې تجارت او سود یو شانتي دي تجارت که هم مال لګي خلک او پسوت که هم تجارت نه هم نفقېږي او د سود نه هم حال دا چې الله تجارت حلال کړي نه او سود حرام کړي نه دونه یو شانتي نه دي یو کستا سو پیسې خطرې سره لګي د کمی بشي ير سره لګي په اغې کې بسا اوکاد ستا خپل کوشش او دماغی مهنت او صلاحیتونه هر څه استعمالېږي او په سود کې تاسو صرف پیسې ورګی او بے فکر شئ ځکه چې په اغې کې د کمی بیشه یا رنوي تاسو ته په ورکړه زده زیات ملاوي دوی توکووي دې د پاره دوه کې 1.5 فرق ده نو چې د خپل رب د طرف نه دا نصيحت اورې سې او د بیا د پاره د سود خوراک نه منئ شو نو چې اغې مخ کې دي اغه خړهلې دي دا غي مامله الله ته حواله ده او چا چې د دې حکم نه رسته بیا داسکار وکړو اغه د زخیان دي او منعد او هغه څوک چې بیا وکړو سو فاولایک اصحاب النار نو اغوي خوندان دي د هور هم فيه خالدون اغوي په باغی کې همیشه اوسيږي ولی ځکه چې اغوي د نورو خلقو هکتلفي وکړه د نورو استحصال وکړو د انساني جذبه نه خالی خلقو اگه د نورو جهنم کړو نو په نتیجې کې اوی پخبل د جهنم مخولې دو الله صد ختمي او صد کې زياتې او الله هر ناشکر بدامل انسان نه او کم خلک چې ایمان روړي او نیک عمل وکي او منسکیم کی او زکات ورکي د اوی بدله بهشکه د اوی د خپل رب سره ده او د اوی د پاره د حصې لري او د هیڅ خم موقن نشته اا کسانو چې ایمانم روړي دي د الله نه او کوم صد چې ستاسو په خلکو باندې پاتې دی هغه پرږ دی کوواقعي تاسو ایمان روړی وي خو که داس او نهکړل نو خبر شي چې د الله او دغ د رسول د طرف نه ستاسو خلاف د جنگ اعلان دی اوس هم که تاسو تو بکړه اوسدم اپې خودو نو د خپل اصلی سرما تاسو حقدار هداریې یعنی چې کمه کرزه د ورکي د هغه واپس غ شت شي لاته د لیمونونه ولاو دمون م تاسو ظلم کوي؟ او دي پتا سو ظلم وشي يني ته هم د چا هغ تلفيما کو اوننه دي پتا ظلم وکړې شي کله چې استعمال کستاسو کستاوسه د کارزداری لاس اتنګوي نو د لاس فراخه دو پورې ورته انتظارو وکي او که ست کوي کوي نو دا ساسو د پارا زیاته بهتر ده کتاوسه پويږي د هغه ورزي د رسواي او مصیبت نه ځانو ساتي چې په هغه کې به تاسو الله ته واپس کېږي التبا هر سړی ته د خپل ګټې لښوی نکیا یابد بدله پوره پرملاویږي او په چابه ظلم هرگز نکيږي یا ایها الذين امنوا اذا تداینتم اا خلکو چې ایمان امروړی دي کله چې تاسو خپل کې دغه وی خاص نیټه پوره د قرض لین دین کوي نو اغه لیکي یو لیکوال دی په انصاف سره استا سو پمینسکی لیکل او کی چاله چې الله د لیکلو لستلو قابلیت ورکړي اغه له پکار دی چې د لیکلونه انکار نه کوي هغه د لیکل کوي او اوا وسړي دی ورته بیان کوي چې په چا باندې هغه راځي یعنی یکرزارې او هغه پکار دی چې د خپل رګ الله نه اویري کی چې سم معاملہ شوی وي په هغه کې د هیڅ کمه زیاته نه راولي خو ککرزارې په خپل نه یا زیف وی یا منشیت سم خبره نشي کوله نو د هغه ولی واقدار دی ورته په انصاف سره بیان وکي بیا د خپلو سړو مسلمانانو نه دو تن نه سړی پاهغوی ګواان کوي او که دو تن نه سړی نو, نو یو سړی او دو ښ دیوي چې که د یوي خځ هیر شي نو اغ بله خځې پ ورته یاد کې دا ګواان د دا داس خلکو نه په کار دي چې د هغوی ګاهی ستاسو پهمنکې مقبوله وي ګواانو ته چې کله د ګ جوړیدلو دپاره اوویللی شي نو هغویله په کار دي چې د ګاه نه انکار او کې که معامله وړوي او کلویه د خاص نیټه یعنې مقرر وخت سره د اغه په لیکلو کې سستی م کوي یعنې د کڅ د اغشتو او ورکول په وخت کې لیکل کول کار دي چیرې سټو پکې جګړه نه وي ډیر خلک چې مامله کوي او خاص کر معاشي مامله نو اغه وخت په اكيدد یا په مینه کې وړون دي اعتمادو کې اکثر دا شاوره دوه کې راځي چې تاسو پر دې خونه یې تاسو چې کار دي یوسې او چې کل غوړي نو کوي داسې و خو جذبات ختم شي او د حقیقت په دنیا کې را شي نبچوب دغ بند نه واپس غواړي نو هغه ورته زړی خبر یاد دی چې تا خو مخکې داس داسې ویل او استدا او تاسو چې دی نو اوس د حقیقت په دنیا کې راغلی او خپل مال واپس غواړه په داسې حالاتو کې خپل ډیر جوخت رتدار عزیز دوست هم بس و په مشکلاتو کې انلی تعلقات ختم شي که تا رحمی و شي دی د پاره داله تاله دی چدې دی لین دین په وخت کې د مده د تعیین اشاره معموله لیکل پکارده ده الله په نس د طریقا استاسو ده پاره ډیره د انصاف طریقه ده په دې سره په شهادت کولو کې زیات آسانتي کوي او په شکه کې د پریوتلو امکان ډیر کم وي او کم تجارتی لین دین چې تاسو لاس لاس په خپلو کې کوي کاغذونه لیکلي شي نو هیڅ ګناه نه ده مثلا تاسو بازار ته تا لاړی او په پیسو سوالښتل نو کبل و نملی نو شهر جنشت خو د تجارتی معاملو کولو په وخت کې گواهان نسی لیکون کی او غواهله د تکلیف نه ورکړي کیږي کدا سم او کړل نو ګنا و کوي د الله د غضب نه ځان ساتي اغه تاسو د عمل د صحیح طریقې تعلیم در درکئ او اغه د هر څه علم دی کچره تاسو په سفر کیږئ او د لیکلو د پره در تلیکون کې ملو نشي مختلفه معموله د په ګاڼه نیولو روانه کوي یعنی د سیس په بدله کې قرضوالي ستچي غیر وي کله پتا شو کېوتنه پر بل باندې اعتبار وکي او ګاڼه و او دا غو سره د لین دین سمامله وکي نو په چ اعتبار شوي وي هغه له پکار دي چې امانت ادا کي او د خپل رب نو او یریږي او گواہی هیڅ چره مپټوي څوک چې گواہی پټي دا هڅډه په ګناه کې ګنده ده او الله تعالی سږ عملونو نه نه خبره نه ده لله ما فی السماوات و ما فی پاسمانونو او مانونو اپزمکه کی چې هرڅ دی اگر ټول دا الله دی تاسو کو د خپل ځړ خبره خکار کوي او کپټي وساتي الله به په هر حال کې د وهې سب استاسو سره کوي بیا د اغه اختیار دی چې څوک مفکول وړي مفبې کی او چې چا له سزا ورکول وړي اغه له با سزا ور کوي اغه په هر شي دی صحابه کرام رضوان الله انو چې کله دا آیت ووري دی نډیر پریشان شو چې د ځړو په خبرو به هم نویل کیګو د دې په جواب کې بیا مخ کې آیت راو لچي لا یکلف الله نفسا الا وسا د ځړو په کوم خبرو باندې ولکیږي شرک باندې ددن دین په ماملو کې شک منافقت ځړو په دې کیفیت او خو به هر حال پکړشتہ بعض یو یو صاحب ایمان سړي وی خو بیا هم په کې خیال راشي څنګه چې یو صاحب وی لیوچې اے د الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم باسی وخت زمون پزړه کې یو داس خیال د دا الله تعالی او د نورو سيزونو باره کې راشي چې په جبر واستونه به تره مونږه دا غنو چې د کویلی پشانت او یعنی تم خراب خیال راځي اصل کې هغه خپل د پریشان ذکر کولو نو په دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل تل ک سریح الا ایمان ول چې غل ا غزیت رازي چرته چې مالوی نو چې کوم لرک ایمان وی نو شیطان التزیات هم لګی پزړکه وسوسه اچي په داسې وسوسو باندې دی انسان استغفار وکي او د اغه او, او خبرو د هیرونو کوشش دی کوي نو په دې سزا نشته او خوکه انسان پزړکه یو وی او په جذببل نو پزاهر او باطن کې فرق باندې نیولشته فيغفر لمن یشا نو مغبکی اغه سو چې خوخی شي و يعذب من یشا عذاب کی آغا چاہتا او ازا به ورکی اغه چاته چې او غوړی دا فیصله به اغه کوي چې د چا دزړه حالت څنګه دی په ظاهر به یو خو یو ایمان والا دی چې د وسوسو نه تنگ دی او د بلړو ایمان نشته اغه دا س کیفیت انجهوي کوي دزړه کوټه دی. نو فیصله خو به مخ کوي چې سوک د مافي لایق دی او سوک نه والله ولا کل شیء انقدیر اغه په هر څه قادر دی اوس دل نه دوه داسه آیات شروکیږي کم د سوره بکر اخري ايات دي يو حديث کې رازي چې نبي صلی الله علیه وسلم ته د معراج پسپا کم درې سیزونه مل اوشه وو په وې کې د سوره بکر د دوا ايات هم وو او یو بل حدیث کې رازي چې د دې سورت اخرني ايات حضور صلی الله علیه وسلم ته د یو خاص خزاني نه اته کړې شوې دي چې کوم د ارشې لهی د لاند ده او دا ايات د حضور صلی الله نه علاوه بل یو نبی ته هم نه ورک دی ورکړی یو بل حدیث کې چې کم بنده د سوره بکر اخرنی دو آیات د شپې او نو نو د عہد پر کافی شي مثلا دا, دا, دا تاسو خپل عادت جوړ کړئ چې د مغرب یا د عشا د مونږ په فرض یا سنتو کې په یو یا دوه راتونو کې د دې آیاتونو تلاوت وکړئ نو ان شاء الله تعالی ډیر फायदा بکېږي ډیر د فضیلت آیات دي عامه رسول بما انزل الیه من ربه وال مؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأتعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسأها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمين هجهت ماز رزلتان هبه د دې صورت په خاتمه آمين ویل د دې آیات ترجمه ساده ساده رسول په هغه حکمونو باندې ایمان جوړی دی کوم چې د خپل رب د طرفنا په با هغه باندې نازل کړي شوی دی او کوم خلکو چې دا رسول منل دي او هم دا حکمونو د منل دي د ټول الله د هغه فرشته او داغه کتابونه او داغه رسولان منی او ټول داوي چې مونږ د اللله رسولان د یبل نه نهجو کوو په دی ياتو باندې د تفصیل ضرورت دی خو زمونږ و دد اجازت نه ورکي خود د غفران کا په نوم اییاکټ تیار کړې شوي دی چې په کم کې د دی ياتو معنی فضیلت او همیت بیان کړې شوي دی وللی چې تاڅګورې چې د اررش اخاصخوازانې نه میلا شوي د آيات چې د بل چ نهبيته هم نهدي میلا شوي او چسوکي وی نو د اویر ټول شپې د پاره کافی شي نو دینو په تلګي چې په دې آیاتو کې ضرور صدا سه اهم چیز دي چې دومره فضیلت ده ګړي لفظونه خو یم اقدي کم چې د قران پاک په نورو حصو کې هم استعمال شې وي دي د دې آیاتو یو اهمیت خدا دي چې دلته د ایمان سه تفصيل بیان کړی شوی دي چې په کم کم سيزونو ایمان رول پکار دي او بیا ایمان رولو نپست هم د الله تعالی بخشش طلب کول پکار دي او د ایمان تقاضا سه وقالوا سمعنا واتعنا صرف بخلي داویل کافی کافینه دي چې مونږ ایمنو بلکه چې د مونږ له نپسته د الله تعالی احکام اوریدو نه پسته په هغه عمل کول هم ضروری دي او هر کس نه به د هغه حیثیت مطابق د عمل پختنه کیږي الله په هیڅ باندې د هغه وس نزات د ذمہواری بوج انا اچي هر بندنه به د هغه حیثیت مطابق تپوس کیږي مثلا دیو بندا عقل کم دي نو د هغه حساب هم کم دي یو مجنون بدو به اکل انسان به حساب نه لري خو یو بنده چې زهینو فتیندې ډیر سر ورته پتدا نو دا غو حساب هم څه دي یو بنده چې مال نه لري نو دا حساب هم نشته او که یو بنده چې مال دار دي دا غو حساب هم شته یعنی چې الله تعالی ټولونه نعمتونه ورکړي سو نه سره هیتونه ورکړي نو دا مطابق به حساب هم ملي او د دې برعکس چې کم بنده بندګې یو کار احیت او حمت اوطاقت نووي نه د اغ نتپوس هم نی شته که یو بنده د ولاړی مونځ نه شي کولی اغله هم کې نستل وي نوغ نه به د ولاړی دمونتهپوس نه کېږي کوواقعي هغه د ولاړی مونس کولو لایک زمون زمونږ دین کې ډیر وسط دی د هر انسان نهبه داغ د دا حثیت او صلاحیت مطابق سوال کېږي دا هم داېدي لکه چې د هر جمد د شاگردانونه د غ د سلیبس مطابق پر چ شي دغه سې د انسانانو هم اغېد صلاحیتونه او تاکتونه مطابق درجې دي د هر چا نه به د لیول مطابق سوال جواب کیږي هر څا چې نیکی کړي دا هغه ثواب هم دا غې او چې بدی کړي دا هغه سزا هم پغه ده یعني د هر چا مخې له به داغه د اکړې نتیجه ملوويږي خو او کو بدوي ندی دوپاره سدوا کول پکار دي ربنا لا تو اخذنا ان نسینا ایز که زمونږ نه په هیر یا په خطا سره سګونه وشي نو په خې مونږه مانیسا او اخطاءنا ویل چې د هیر او خطا دواړه زمونږ د طرف نه دي انسان غلطي کوله والو او هیرولو والا دي الله تعالی مافی نه کوي نو انسان هیڅ نشي کولی ځکه اگر له په خپل هیڅ نیکه غرور نه لپکار د چا د پاره نه دي پکار چې هغه په خې لښوې دي ځکه چې الله تعالی د خلکو حال نه خبره دي او د حقیقت نه هم ده الله د نیکو خلکو همیشه لا طریقه و چې اوی به په خپل یونی کې هم لوی نه کولا او ایمان روړو له نپسته اتات کوله نه پسته به هم همیشه دعا غختله اې زمونږ ربا که زمونږ نه په هیره یا په خطا سره سګونه نو په اغه مونږ منیسه اې ربا په مونږ اغه بار ما چوه کم چې اته زمونږ نه په مخکنی خلکو باندي اچولې وو یعنی مخکنی خلکو باندي چې کم سخت احکامات وو اغه په مونږ ما چوا. پروردیګر چې د کم بوج د وړلو طاقت په مونږ کې نشته هغه په مونږ مېګډه خو هغه د صحت يا د دين يا د سينورس ازمائش په شکل کیدی زمونږ سره نرمي وکړه مونږه معاف کا په مونږ رحم وکړه ته زمونږ مولا د کافرانو په مقابله کې زمونږ امدادو کا